Ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Măcar că era fiu, Iisus a învățat să asculte. Evrei 5 cu 8. Ascultarea este semnul mântuirii. Cei mântuiți sunt cei care ascultă voia lui Dumnezeu. Ascultarea este starea cea mai plăcută lui Dumnezeu în sufletul credinciosului său. Ascultarea de Dumnezeu este esența mântuirii. Ascultarea de Dumnezeu este calea vieții, a luminii și a fericirii. Ascultarea de Dumnezeu este viață, neascultarea este moarte. Ascultarea de Dumnezeu este semnul cel mai vădit al credinței. Ascultarea de Dumnezeu este adăpostul cel mai sigur pentru viața noastră. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este dovada cea mai sigură că ești născut din nou. Ascultarea de adevăr este poarta prin care omul poate intra în cetatea păcii. Ascultarea de Dumnezeu este odihna și plăcerea lui în noi. Ascultarea de glasul adevărului, de cuvântul lui Dumnezeu, este urgența întâia vieții. Ascultarea în totul de Dumnezeu și de cuvântul lui este taina propășirii în viața noastră duhovnicească. Ascultarea cu promptitudinea cuvântului lui Dumnezeu este izvorul vieții noastre duhovnicești, al biruinței, al bucuriei și al desăvârșirii noastre. Ascultarea de Dumnezeu înfrumusețează cu adevărat viața omului, chiar dacă fața lui n-ar fi prea trăgătoare. Adevărata ascultare este aceea nesilită și din dragoste. Orice neascultare de cuvântul lui Dumnezeu este o tăgăduire a autorității lui, o nesocotire a dragostei lui. Neascultarea este un păcat molipsitor mai molipsitor decât oricare alte păcate. Neascultarea de Dumnezeu este cădere. Ascultarea de El este înălțare. Adam a căzut prin neascultare. Domnul Isus a fost înălțat prin ascultare. Orice neascultare de adevăr este un pas spre moarte. Nu este altă cale pentru a ajunge la părtășia cu Dumnezeu, care este fericirea noastră, decât prin ascultare de cuvântul său. În casa mântuirii intră numai cei care învață să asculte și să împlinească adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Numai cine învață să asculte poate fi preot cu adevărat. Prin orice suferință care ne-o trimite Dumnezeu, vrea să ne învețe ascultarea. Ascultarea are la temelie credința și jertfa. Domnul Isus a învățat să asculte pentru că a fost gata de jertfă. Ascultarea de Dumnezeu te face asemenea cu Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu te face asemenea pământului, a felului de a fi al lumii. Unde este ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui, toate sunt bune și spre viață. Numai ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui duce la bun sfârșit lucrarea adevărului pe pământ. Pe altarele ascultării de adevăr ard adevăratele jertfe pe care Dumnezeu le primește cu plăcere. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Orice jertfă vei aduce nu-ți ajută la mântuire, numai ascultarea îți ajută. Cheia cu care putem descuia cerul lui Dumnezeu este credința ascultătoare de Dumnezeu, și de cuvântul lui scris. Nu poți fi ascultător de Dumnezeu, de adevărul lui, dacă nu accepti moartea euului. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă cădere. Ascultarea de Dumnezeu și sfințenia vieții. Niciodată nu așteaptă în zadar făgăduințele lui Dumnezeu. Credincioșia și ascultarea față de Dumnezeu Fac din noi preoți și apostoli, slujind oamenilor pentru mântuire. Numai credincioșia și ascultarea față de Dumnezeu ne fac buni și potriviți pentru lucrarea Lui. Credincioșia și ascultarea nu privesc la Dumnezeu prin oameni, ci la oameni prin Dumnezeu. Credincioșia și ascultarea nu discută, ci execută poruncile Lui Dumnezeu. Credincioșia și ascultarea în lucrarea lui Dumnezeu sunt ca inima și sângele care circulă prin ea nu pot exista decât împreună. Orice nepăsare față de adevăr duce la împietrirea inimii. Păcatul neascultării de Dumnezeu stă în fruntea tuturor păcatelor și slăbește și tulbură dintr-o dată viața. Ascultarea de glasul sfințeniei deosebește pe urmașul lui Hristos de restul lumii. Necredința și neascultarea de Dumnezeu sunt urechile prin care diavolul toarnă în sufletul omului o trava sa purtătoare de moarte. De moartea firii vechea târna ascultarea noastră de Dumnezeu, creșterea și asemănarea noastră cu El, rodirea noastră și propășirea împărăției sale. Ascultarea, ca și celelalte virtuți, trebuie învățată și nimic nu se învață fără muncă, fără jertfă, fără lepădare de sine. Orice neascultare de Dumnezeu este o prindere de lanțul satanei și orice ascultare de Dumnezeu este părăsirea acestui lanț. Ascultarea de Dumnezeu poartă în ea viața și fericirea, după cum neascultarea poartă în sine întunericul și moartea. Toate harurile lui Dumnezeu se revarsă asupra omului numai pe poarta ascultării de el. Moartea de cruce este suprema noastră ascultare și izvorul fericirii. Dacă nu ascultăm în fiecare zi până la răstignirea firii vechi, nu vom putea fi fericiți. Cine ascultă de păcat nu mai poate asculta de Dumnezeu. Ascultarea grabnică de cuvântul lui Dumnezeu te pune în stăpânirea unor legi pe care omenirea nu le cunoaște. După cum cel ascultător de Dumnezeu se află sub binecuvântare, cel neascultător se află sub blestem. Numai ascultarea care a trecut cu bine peste încercare este adevărată și încununată de binecuvântările lui Dumnezeu. Numai cei ascultători de Dumnezeu pot rămâne în raiul adevărului veșnic, numai ei cunosc harul vieții și al fericirii cerești. Nici o virtute nu-i mai mare ca ascultarea în totul de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Neascultătorii de Dumnezeu sunt cei mai iscusiți și mai roditori misionarii ai diavolului. Pe poarta neascultării a intrat moartea și întunericul în lume, dar pe poarta ascultării a intrat viața și lumina. Primul, Adam, a închis poarta raiului prin neascultare. Al doilea, Adam, a deschis poarta raiului prin ascultare. Oricine modifică ceva la cuvântul lui Dumnezeu este un fiu al neascultării, un misionar al vrăjmașului. Hainele albe ale ascultării de cuvântul sfânt pot fi murdărite de hainele neascultătorilor dacă se trăiește în preajma lor. În casa mântuirii intră numai cei care învață să asculte și să împlinească adevărul cuvântului lui Dumnezeu, fără să scoată ceva din acest sfânt cuvânt. Nu putem împlini cu adevărat lucrările lui Dumnezeu pe pământ dacă n-am învățat mai întâi să ascultăm în totul cuvântul Sfintei Scripturi. Ascultarea necondiționată de cuvântul lui Dumnezeu Chiar și cu adaosul de greșeli în ceea ce privește cunoașterea, este temelia păcii și bucuriei duhovnicești. Este mediul unde se rămâne sub bloaia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Orice neascultare de cuvântul lui Dumnezeu este o tăgăduire a autorității lui și o călcare în picioare a dragostei lui. Cu cât cineva este mai neascultător de Dumnezeu și cuvântul lui, cu atât este mai ascultător de diavolul și de păcat. Nu poți asculta și de Dumnezeu și de diavolul. Ascultarea față de un stăpân este neascultare față de celălalt. Moneda ascultării are ca revers neascultarea. Ascultare mare, neascultare mare. Numele bun se strică și se pătează prin neascultare. Ascultarea și împlinirea, întocmai și fără a cuvântului lui Dumnezeu, este izvorul tuturor binecuvântărilor Dumnezeu din viața celui credincios. Dacă Domnul Hristos locuiește în inimă prin credință, nu vă mai pune întrebarea atât de obișnuită. Dar ce rău este în aceasta? Tot ce nu se potrivește cu cuvântul lui, e rău. Ca să poți porni mai departe, trebuie să te întorci la începuturi. Ascultarea de Dumnezeu de cuvântul Lui este taina puterii și a binecuvântării omului credincios în trăirea Lui și în lucrarea sfântă a Evangheliei. Cel mai bun lucru pe care ți-l poți aduna pentru bătrânețe ești tu însuți, ascultarea ta de voia Lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să se încreadă în Dumnezeu dacă nu ascultă de Dumnezeu. Ascultarea e rădăcina încrederii.